Objava broj 3487-26. Svibanj 1945. Utješne očeve riječi. Svi oni od vas koji brine budućnost, imate snažnog pomagača pored vas, kojem možete sebe vjerno povjeriti, pod uvjetom da želite prihvatiti njegovu pomoć. Ja osobno ću vas voditi i štititi od sve opasnosti tijela i duše, samo ako ćete mene odabrati kao vašeg vodiča. Okrenite se ka meni, zazivajte me u vašoj nevolji i kad god ste u opasnosti, u meni nađite utočište. I čvrsto vjerujte da ću vam ja pomoći, da vas neću ostaviti u nevolji i da ću sve usmjeravati tako da će biti odobrobiti od za vas. Onda ćete biti u stanju očekivati svaki dan bez brige. Sve nevolje će iščeznuti uništavilo. Rješenje se uvijek može pronaći i, opet i iznova, moja će pomoć biti prepoznatljiva. Ne skrivajte sebe od mene. Namjesto toga, sve vaše probleme donesite k meni. Tražite me tako da mogu sebi dopustiti biti pronađenim. Ne držite se na udaljenosti od mene, nego žudite za mojim prisustvom i ja ću uvijek biti sa vama i nikada vas opet neću napustiti, bez obzira što se dogodilo. I vjerujte da je riječ koju sam vam dao istina kada sam obećao kako ni jedna molitva neće dodirnuti moje uho bez da bude uslišena ako vrlo duboko vjerujete u mene i imate bezgranično povjerenje u mene ne popuštajte u vašoj vjeri, nego opetovano predočite da vas ja ljubim kako otac ljubi njegovu djecu koje neće zanjekati ni jednu želju ako ih to neće ozlijediti. Izručite sebe meni kao moji vlastiti sa svime što vam je drago i ja ću usmjeriti vašu sudbinu tako da nećete biti uskraćeni. Ja ću vas voditi kroz sve opasnosti i oblikovati vaš život na zemlji tako da će biti podnošljiv za vas. Samo ne zaboravite mene i moje kraljestvo. Pustite da vaše razmišljanje bude duhovno naklonjeno. Podignite vaše oči ka meni i uvijek me nosite u vašem srcu. Uđite u dijalog sa mnom. Ostanite tako intimno povezani sa mnom i ja ću vam biti naklonjen i na duhovan, i na zemaljski način. Ništa vas neće uznemiravati, jer ja ću vas paziti, i to doista na ispravan način. Budući moja ljubav spram vas nepromjenjiva, i ja uvijek nad kriljom svoje žaštitničke ruke nad onima od vas koji žele biti moji vlastiti i streme ispuniti moju volju. Amen.